Så här du dina barn. Här om dagen fick jag ett telefonsamtal från en ung skolelev i Västergötland. Denna kunde berätta om hur hårt trängda rasmedvetna unga människor är i dagens skolor. När de yttrar sig protest mot den flumpropaganda skolans lärare vill tvinga på dem så blir de närmast utskälda. Dessutom ska de inte få bära sina patriotiska t-shirts på skolans område. Detta trots att skolan prickas av högsta skolledningen i Sverige det är emot grundlagen att neka folkrätten att bära vissa tröjor. Detta har dock tystats ner av massmedia. Ett ofta återkommande tema i skolan är olika slags gipon för ett mångkulturellt Sverige. Och allt detta är inget unikt för just denna skola. Det är inte lätt att vara ung i dagens sjuka skola. Kanske får en del räkna med sämre betyg för att de yttrar sina politiska värderingar. Det hände till och med mig när jag 29 år gammal studerade socialkunskap på komvux och lyckades förstå lärarinnans antirasistiska föredrag. De unga är även många gånger övergivna av sina föräldrar i denna fråga. Hur många av föräldrarna har varit bland dem som sagt ja tack och am till den massinvention vi idag kan se följderna av i formen av sociala och ekonomiska problem, för att inte tala om hotet mot vårt genetiska arv. Det är viktigt att vi som är aktiva i den provita kampen och som planerar att skaffa eller redan har barn. Själv har jag fyra stycken, så kom igen nu. börjar fundera på vilken framtid vi vill att de ska få. När man talar med aktivister som har fått barn märker man en tydlig rädsla. En rädsla för att barnen ska bli mobbade eller att de ska hamna i klistret. Så en del försöker ge barnen en opartisk uppfostran så att de själva kan ta ställning. Problemet är bara att så fort dessa hamnar på dagis eller senare i skolans värld så har de ansvariga där en rakt motsatt filosofi, som går ut på att barnen ska lära sig att älska demokratin, vårt sjuka politiska system samt förstå att vi helt enkelt måste ha ett uppblandat samhälle. Punkt. Slut. På många håll drar man redan i åldern ut barnen på diverse manifestationer som rör inte min kompis samt andra hel- och halv politiska jippon. Och svenska föräldrar låter dem göra det. Försöker man däremot köra med exempelvis en muslimsk familj och vill att dessa ska följa svenska sedvänjor. Som att flickor ska duffa i samband med gymnastiken etc. Så tar det hus i helvete. Då går nämligen fadern ut och försvarar sin familj och sin religion. Många av dem backar inte en millimeter. Jag nämnde nu inte detta för att jag tycker att det är muslimer säger eller gör bra utan för att visa hur slagrasers föräldrar är beredda att slåss för sina övertygelser och sina barns fostran. Det är endast svenska föräldrar som blindt litar på lärare, rektorer och politiker. De går inte ut i strid för sina svenska barn när dessa trakasseras för att de står upp för ett vitt Sverige. Men detta är något vi måste göra och striden för våra barn börjar redan i spädålder. Till skillnad från de kulturberikare som kommit hit så är vi inte ute efter att introducera några nya galna idéer, utan det handlar istället om att slå vakt om de traditioner, värden och folkmaterial som en gång gjorde Sverige stort. Vårt land betraktades på 20-sträck, 30 streck och tidiga 40-talet som den ledande nationen när det gällde att praktisera eugenik, med professor Hermann Lundborg i spetsen. Lundborg avled före krigslutet och lyckligtvis slapp han sedan dekadens som skulle följa efter 1945. Även på 1950-talet skrevs det mycket i detta ämne. Idag kallar man det genetik men det finns många ledande forskare som delar våra åsikter när det gäller eugenik, även om de är försiktiga med att använda vårt ordval. Det finns till och med Nobelpristagare i vår tid som uttryckt stöd för eugenik. Vi är alltså inte framme med något främmande eller onaturligt budskap i dessa frågor. Hur fostrar vi då våra barn? Det är inte lätt att ge ett perfekt svar på den frågan. Om man hade det hade man även nyckeln till total framgång. Det finns ändå vissa riktlinjer en förälder bör följa för att öka chansen till att ens barn inte bara blir folkmedvetna utan också utnyttjar sina inneboende talanger. Redan under graviditeten är det måste att modern avstår från alkohol. Tobak och annat som kan vara negativt för fostret. Det är bevisat att intag av ovanämnda saker leder till allergier, sjukdomar och en försämring av barnens hjärna. Barnet får svårare att absorbera information. Ett nyfött barn ska ammas så länge som möjligt. Det är den bästa startet barn kan få. Låt barnet växa upp i en sund miljö. Flytta om det så behövs. Bosätt dig på en mindre ort. Fyll ditt hem med tavlor, bildrika böcker, musik och andra inslag som lyfter från våra ideal. Lev som du lär. Låt inte barnen slöt titta på tvs barnprogram. Det är etablissemangets propagandaverktyg. Spela istället in välvalda program eller inhandla filmer. Läs många böcker med barnen. Håll hårt på att familjen inte glömmer bort högtidsdagar som den 20 april eller Martyrernas dag den 8 december. Bakanfrå en Tala öppet om varför mamma och pappa kämpar för vårt folk. Det är för sent att tala om detta när barnen väl börjat skolan. Prioritera dina barn. Nöj dig bara med det bästa åt dem. Nöj dig inte med det näst bästa. Sök hela tiden information och möjligheter att under årens lopp kunna ge barnen ett kvalitativt liv. Låt ingen jäklas med dina barn när de går i skolan. Backa inte en millimeter om det gäller konflikter som rör våra ideal. Så länge ingen angriper dig så låt dem vara men om du och dina barn angrips så slår du tillbaka. Något som inte kan understrykas nog är att om du sätter barn till världen så är det också din skyldighet att ta hand om dem. Förvänta dig inte att de ska förstå dina höga ideal om du överger dem och splittrar upp familjen. Avslutningsvis, vad är vår kamp värd om våra barn går förlorade? Om vita rasliga lojalister som är kändisar, som Tom i USA, trots en enorm massmedial uppmärksamhet och så vidare, har lyckats hålla samman sina familjer och fått barnen att gå i deras fotspår, varför skulle då inte även vi lyckas? Se möjligheter istället för hinder. Var en problemlösare. Många problem löser du tidigt genom att vara mer övertygad och bättre informerad om lagar och möjligheter än dina motståndare. Var eventuella konfrontationer med myndighetspersoner alltid korrekt och disciplinerad men retirera inte om det rör väsentligheter. Våra motståndare fruktar oss och vill helst undvika strid. Utnyttja svenskens feghet till din fördel.